as alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. rabbil alameen, vahshadu an la ilaha illallah vahdahu la sharika wa vahshad anna muhammadan awlahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala arihi wa ashabihi wa matabihahu bihissanin ila yarmiddin wa sallama tasliman kafeeraan, amma baad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam, semoga senantiasa Allah semoga taatlimahkan kepada beliau.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 Menerima amal ibadah yang kita lakukan. Mengampuni dosa dosa kita, memasukkan kita ke dalam surga. Dan menjauhkan kita dari nerakanya. Ini adalah Majelis, yang ke-15. Dari pembacaan kitab. al viisi, Fi sabri viisi hukam. Wa ma raiyyati Yang oleh guru kami yang mulia, Fadiladus Syekh Profesor Doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizahullah. Dan isi kitab ini adalah tentang penjelasan satu diantara aqidah al-sunnah wa-jamaah yang berkaitan dengan sikap seorang Muslim kepada pemuasanya atau kepada pimpinannya kepemimpinannya yang berdasarkan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ijma' para sahabat radhiyallahu disertai dengan penjelasan dari para ulama ahlussunnah wal jamaah dan kita masih membahas tentang Keadaan-keadaan Seorang penguasa Yang berkaitan dengan Perintah dan juga larangannya Dan bagaimana sikap seorang muslim Menghadapi perintah dan juga larangan Seorang penguasa Dan kita sudah bacakan Dua keadaan diantaranya Yang pertama bagaimana seandainya seorang pemimpin atau seorang penguasa memerintahkan kita untuk mengerjakan yang wajib atau melarang kita untuk mengerjakan yang haram maka dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk melaksanakan perintah tersebut dan menjauhi apa yang beliau larang karena dua sebab, sebab yang pertama karena ini memang secara syariat Diperintahkan kita untuk melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Sebab yang kedua, karena ini diperintahkan oleh seorang penguasa atau dilarang oleh seorang penguasa. Dan Allah SWT mengatakan, Ya eyyuhalladhina amanu atiaullaha wa atiaullahu rasuun wa ulil amri minkuh Wahaiya orang-orang yang beriman, Dalla kalian taat kepada Allah Dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin kalian Apabila seorang penguasa menyuruh kita untuk melakukan kewajiban Seperti misalnya menyuruh kita untuk menegakkan solat lima waktu Maka dalam keadaan demikian Kita melaksanakan solat lima waktu Karena dua sebab Sebab yang pertama memang secara syariat ini disyariatkan Kemudian yang kedua, karena ini diperintahkan oleh penguasa. Dan kita diperintahkan untuk mentaati perintah penguasa. Kemudian keadaan yang kedua, bagaimana seandainya beliau memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang mustahab Kalau yang pertama tadi apa? menjur kita untuk melaksanakan perkara yang wajib di dalam agama. Bagaimana seandainya? menyuruh kita untuk melaksanakan melakukan perkara yang mustahap atau melarang kita untuk melakukan perkara yang makruh maka dalam keadaan demikian ada dua perian pertama seandainya beliau menyuruh hanya sekedar mengajurkan hanya sekedar mendorong dan tidak mengharuskan maka dalam keadaan demikian diutamakan kita Melaksanakan Seandainya beliau Menyuruh kita Untuk melakukan perkara yang mustahab Tetapi bukan mengharuskan Maksudnya Hanya sekedar mendorong dan juga menganjurkan Maka dalam keadaan demikian Diutamakan kita untuk Melaksanakan Kemudian keadaan yang kedua Seandainya beliau mengharuskan Menyuruh kita melakukan Perkara yang mustahab dan sifatnya adalah mengharuskan kita untuk melaksanakan perkara yang mustahab tersebut. Bagaimana sikap kita sudah kita terangkan dalam keadaan demikian dia diharuskan untuk melaksanakan amalan yang sifatnya mustahab tersebut. Karena ini diperintahkan oleh pemimpin, diperintahkan oleh penguasa dan dia bukan maksiat. Kalau itu bukan maksiat, maka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita disuruh mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, sebagaimana dalam hadis Al-Imaril Muslim Asamu wa Ta'ah, fi ahabba wa karih, illa ayuqra bi maqsiyatin, fa inumi robi maqsiyatin, falasam awalato'ah. Kewajiban seorang Muslim adalah mendengar dan taat, yaitu kepada penguasanya. Di dalam apa yang dia cintai. Dan juga di dalam apa yang dia benci. Kecuali apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Artinya dalam satu keadaan kita tidak mendengar dan tidak taat. Itu apa? Dalam keadaan kita diperintahkan untuk berbuat maksiat. Selain itu, maka kita diharuskan mendengar dan taat. Termasuk diantaranya apabila Penguasa atau pemerintah Menyuruh kita untuk melaksanakan Perkara yang mustahab Dan sifatnya adalah Mengharuskan, mewajibkan Maka dalam keadaan demikian Kita harus ya, melaksanakan Perbuatan atau amalan Amalan tersebut Baik. Kemudian yang ketiga Kita lanjutkan yang ketiga Yang dua sudah kita baca kemarin Asuratul As salithah Bentuk yang ketiga Ayyya'mura bifi'li mubahin au tarkihi Ayyya'mura bifi'li mubahin au tarkihi Yang ketiga, penguasa tersebut menyuruh kita untuk melakukan perkara yang mubah Menyuruh kita untuk melakukan perkara yang mubah awtarkihi, atau menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mubah Perkara yang mubah Di dalam agama adalah suatu yang boleh Yang apabila dikerjakan oleh seseorang Maka dia tidak mendapat mendapatkan Pahala dan juga tidak mendapatkan Dosa, dia adalah perkara yang Boleh Seperti misalnya minum air Boleh atau tidak boleh? Boleh Seandainya kita minum air Mendapat pahala atau tidak? Tidak Dan kita juga tidak mendapatkan dosa ini adalah perkara yang yang boleh silahkan kita minum air ya silahkan kita tidak minum air ini adalah perkara yang perkara yang boleh seandainya penguasa menyuruh kita untuk meminum air seandainya seorang penguasa menyuruh kita untuk meminum air yaitu memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang mubah Atau menyuruh kita untuk memakan makanan tertentu yang halal dan sifatnya adalah perintah. Maka bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi penguasa yang memerintahkan dia untuk melakukan perkara yang mubah secara syariat? Syekh mengatakan, fatajibu qawatuhu fi dalik. Fatajibu qawatuhu fi dalik. Apabila demikian. Yaitu penguasa memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang ubah Atau menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang ubah Maka dalam keadaan demikian Tajibu Wajib bagi kita untuk mentaati beliau Wajib bagi kita untuk mentaati beliau Jadi seandainya beliau memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang ubah Atau meninggalkan Maka kewajiban kita adalah mentaati beliau di dalam perintah ini Kenapa demikian? Li'umul adillah al-amirati bitaatihi fi ghairi maksiati. Ya demikian karena keumuman dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk mentaati beliau fi ghairi maksiatin di dalam perkara yang bukan maksiat. Jadi dalil-dalil yang ada menunjukkan tentang kewajiban kita mendengar dan taat kepada pemerintah kecuali di dalam Ma'asiyyat, wahada ulama, dan inilah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian setelah itu, syekh kembali menukil ucapan para ulama yang isinya bahwa apabila pemerintah atau penguasa memerintahkan kita untuk melakukan perkara Yang mubah wajib bagi kita untuk mentaati beliau. وقد تقدم قول ابي dan telah berlalu ucapan dari Abdul Abbas Al-Qurtubi. Yaitu seorang ulama yang meninggal pada tahun 656 Hijriah. Apa isinya? Falau amara bijaizin la sarat fihi wajibatan Walama lama halalat mukhalafatuhu Al-Qurtubi mengatakan dan beliau meninggal pada tahun 656 Hijriah, kurang lebih 800 tahun yang lalu. Di dalam kitab beliau al-Mufid, yang artinya maka seandainya seorang penguasa memerintahkan dengan perkara yang jais, dengan perkara yang mubah, dengan perkara yang boleh, lasarat kawatuh fi wajibatan, maka jadilah ketaatan kita kepada beliau di dalam masalah itu menjadi apa? menjadi wajib. Seandainya beliau yaitu penguasa tersebut memerintahkan dengan perkara yang mubah dengan perkara yang boleh maka ketaatan kita ketika beliau memerintahkan dengan perkara yang mubah tersebut menjadi menjadi wajib. Wala mahallat mukhalafatu. Dan tidak halal untuk menentisi beliau. Jadi seandainya dia menyuruh dengan perkara yang mubah, tidak halal bagi kita untuk mendisi mendisi beliau. Demikian ya penjelasan para para ulama. Ya bagaimana ta'lim mereka, bagaimana pengagungan mereka dan penghormatan mereka terhadap penguasa. Mendengar dan taat kepada pemerintah dan juga penguasa karena memang Allah dan Rasul-Nya memberitahakan kita untuk mendengar dan taat kepada kepada penguasa. Kemudian setelah itu beliau menukil ucapan Al Munawi, Wakaulu Zainidin Al Munawi yang beliau meninggal pada tahun 131 hijriah. Wafihi Anal Imamah Ida Amarabi Mandubin Aumubahin Wajaba. Beliau mengatakan ketika menerangkan tentang sebuah hadis yang menyuruh kita untuk mendengar dan taat. Kecuali di dalam kemaksiatan, beliau mengatakan Dan di dalam hadis ini bahwa seorang imam, yaitu seorang penguasa Apabila dia memerintahkan dengan perkara yang mandub Memerintahkan dengan perkara yang mustahab, yang sunnah Atau memerintahkan kita dengan perkara yang mubah, yang boleh wajib, maka wajib bagi kita untuk mentaati beliau Seandainya beliau memerintahkan dengan perkara yang sunnah Atau perkara yang mubah Maka wajib bagi kita untuk mentaati beliau Ini disebutkan oleh Al-Munawi di dalam kitab beliau Faiyudun Al-Qadir Demikian pula Apa yang telah disebutkan oleh Al-Mubarak Furi Al-Mubarak Furi di dalam masalah ini Itu ucapan beliau yang hampir sama dengan ucapan Al-Munawi Dan ini adalah ucapan para Ulama dari ahli tafsir Demikian pula para ahli hadis Yang mereka menjelaskan bahwasannya Apabila seorang penguasa Memerintah kita Dengan perkara yang ubah Maka hukumnya menjadi menjadi wajib Kemudian setelah itu Beliau menyebutkan contoh Contoh di dalam Kehidupan kita sehari-hari Wa minal amfilati li dhalik Dan antara contoh yang demikian al-anzimatu al peraturan amri peraturan-peraturan yang baru yang dibuat oleh para pemerintah atau para penguasa ka'anzimati al-mururi wa tijarati wa safari mimma min jinsil mubahat Seperti apa contohnya kaandhimatilmuroh Seperti peraturan-peraturan lalu lintas Seperti peraturan-peraturan lalu lintas Wat tijarah Dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perdagangan Dengan bisnis Wat safar Dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bepergian Seperti masalah password dan yang Misalnya Mimma hiya min jinsil Dari perkara-perkara yang Hukum asalnya adalah boleh Ini peraturan-peraturan Ya diantara peraturan-peraturan yang dibuat oleh Seorang penguasa atau seorang pemerintah Berkaitan dengan lalu lintas misalnya Atau aturan-aturan di dalam Berdagang di mana tempat boleh Berdagang apa barang yang boleh dijual Dan bagaimana aturan untuk mengimpor, aturan untuk mengekspor dan lain-lain. Fayakumul ima muvfiha bishayin, wayanha an akhor. Maka seorang penguasa di dalam permasalahan-permasalahan tadi atau di dalam peraturan-peraturan tadi, terkadang memerintahkan dengan sesuatu dan terkadang melarang dari sesuatu. Bagaimana yang kita tahu di dalam peraturan ada perintah dan juga ada larangan. Bagaimana sikap kita? Kemudian saya mengatakan faminal awamiri istikhrajul wathaiqir rasmiyah لتملك السياره. Dan di antara contoh perintah di antara contoh peraturan yang isinya adalah perintah apa? Istikhrajul wathaiq rasmiyah. Mengeluarkan Surat-surat resmi Mengeluarkan atau men mengeluarkan surat-surat resmi Lita malluki sayyara Untuk memiliki sebuah kendaraan Sebuah mobil Ini adalah peraturan Yang penguasa peraturan pemerintah Apabila seseorang Ingin memiliki kendaraan maka diharuskan untuk mengeluarkan surat Resmi Yang menunjukkan bahwasanya mobil itu adalah milik Bia dan ada peraturan penguasa, peraturan pemerintah. Wa Demikian pula surat izin untuk mengemudi. Surat izin untuk mengemudi karena tidak semua orang ya boleh untuk mengemudi. Yang memiliki surat izin mengemudi maka dialah yang diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan tersebut. Dan disiplin Dengan kecepatan yang sudah ditentukan di jalan Ya peraturan pemerintah apabila melewati jalan Ini maka tidak boleh lebih dari Sekian kilo per jam Apabila melewati jalan yang kedua Tidak boleh lebih ya, Sekian kilo per jam Ini adalah peraturan pemerintah Pada asalnya boleh seseorang Ya, berjalan 80 kilo per jam Tidak ada larangan dan juga tidak ada Perintah Ini adalah perkara yang Perkara yang mubah Tapi apabila Pemerintah sudah menentukan dan sudah menulis Tidak boleh kita ya, Berjalan atau naik kendaraan Lebih dari sekian kilo per jam Maka dalam keadaan demikian Kita diharuskan untuk untuk aja Ini adalah perkara yang mubah Tapi karena sudah ditentukan Dan sudah diperintah oleh Penguasa dalam keadaan demikian kita harus mentaati perintah tersebut. Wal mukhufi fil amakinil mukhasasa dinil mukhuf dan parkir di tempat-tempat yang dikhususkan untuk parkir. Ya, pemerintah membuat aturan ya untuk kemaslahatan kebaikan kita bersama. Ada tempat-tempat di mana tidak boleh kita parkir di tempat tersebut, karena mengganggu orang lain, mengganggu lalu lintas. Kemudian, wel tizami antima del isyarat wal irshadiyah dan disiplin dengan peraturan-peraturan lalu lintas baik adauiyah bagi yang berupa lampu, iaitulah lampu lalu lintas yang ada di perempatan jalan misalnya, ataupun berupa al irshadiyah atau berupa rambu-rambu yang lain yang ada di pinggir-pinggir jalan. Larangan untuk parkir, larangan untuk ee, apa berhenti dan lain-lain atau misalnya di sana ada aturan-aturan yang biasanya dipasang di Di pinggir-pinggir jalan itu adalah termasuk rambu-rambu lalu lintas dan ini dikeluarkan oleh pemerintah dan juga penguasa dengan tujuan untuk kebaikan kita kita semua. Was jeruk satilitijaro. Di antara contohnya adalah mengeluarkan surat izin untuk berdagang mengeluarkan surat izin untuk berdagang dan juga disiplin untuk mengikuti jenis perdagangan yang diizinkan karena terkadang di dalam sebuah negara ada beberapa jenis ya barang yang tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual maka seorang rakyat apabila pemerintah sudah mengeluarkan sebuah peraturan yang isinya adalah barang-barang uh, uh, yang boleh dijual dan boleh diperdagangkan maka adalah dia disiplin mengikuti peraturan tersebut. Wa muraatil muasafatil istirahdi wa taswir. Demikian pula menjaga sifat-sifat yang diperbolehkan, aturan-aturan yang diperbolehkan di dalam mengimpor dan juga di dalam berbelanja. Di dalam mengimpor maupun di dalam berbelanja wa mura'ati anzimatis safari min istikhraj jawal safar dan hendaklah kita menjaga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mengeluarkan paspor. Mengeluarkan paspor, maka kita harus mengikuti aturannya. Ya kapan umur ia seorang boleh mengeluarkan paspor atau aturan-aturan yang lain wa ta'sirati wa mudadihi Demikian pula disiplin di dalam masalah visa dan juga jangka waktunya Apabila jangka waktu dari visa tersebut adalah satu bulan maka kita mengikuti aturannya mengikuti aturan tersebut wa dan peraturan-peraturan yang lain Ini adalah sebagian Dari contoh-contoh e, Perkara yang mubah Yang dikeluarkan oleh seorang e, Pemerintah atau seorang penguasa Yang kita diharuskan untuk Mengikuti aturan-aturan tersebut Itu adalah perkara-perkara yang mubah Asalnya, tetapi kalau Sudah diperintah oleh penguasa Maka wajib bagi kita untuk menaati Peraturan tersebut Wa minal umuri Al mamnuati Tilkal muqalafatu Tilkal andima. Ja diantara perkara yang dilarang, diantara perkara yang dilarang adalah menyelisih peraturan-peraturan tersebut. Diantara perkara yang dilarang adalah menyelisih peraturan-peraturan tersebut. Kalau kita menyelisih peraturan-peraturan tadi, berarti kita sudah menyelisih perintah penguasa. Dan nah, di dalam hadis, "Waman asal amira, fakat asani." Dan barang siapa yang menyelisihi penguasa, maka sungguh dia telah menyelisihi diriku. Barang siapa yang menyelisihi penguasa, maka pada hakikatnya dia telah menyelisihi siapa? Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk mentaati penguasa. Kalau kita tidak menaati pemerintah kita dan penguasa kita di dalam aturan-aturan ini, Maka pada hakikatnya kita tidak mendengar apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyuruh kita untuk menaati penguasa, kemudian kita melanggar peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Wa man asal amira fa qada asani." Dan barang siapa yang memaksiati amir, menyelisih perintah penguasa, maka sungguh dia telah mungkar perintahku." Mereka setelah itu boleh mengatakan bahwa ada mul il tizami bihi dan di antara perkara yang dilarang adalah tidak disiplin di dalam perkara yang sudah diperintahkan yaitu diperintahkan oleh penguasa minha kakiyah dati sayyarahul daruksah di antara contohnya adalah naik kendaraan yaitu naik mobil tanpa SIM. Naik mobil tanpa sim gitu. Bukan termasuk orang yang diizinkan untuk Mengemudikan kendaraan makanya adalah termasuk Menyelisih aturan pemerintah Atau seseorang naik kendaraan Dengan melebihi batas kecepatan Melebihi batas kecepatan makanya adalah termasuk ya, Menyelisihi pemerintah mengototkan isyarat atau menunggu di مكان yang dilarang atau dia melanggar lampu lalu lintas atau dia melanggar lampu lalu lintas atau parkir di tempat yang dilarang untuk parkir maka ini semua adalah termasuk perkara-perkara yang menyelisih aturan pemerintah atau penguasa dan ini hukumnya di dalam agama adalah maksiat hukumnya apa Maksiat Karena Nabi SAW Dan Allah SWT Memerintahkan kita Untuk mendengar dan taat kepada pemerintah Kalau kita menjelisihi Peraturan pemerintah Dan peraturan tersebut adalah peraturan Yang bukan maksiat Maka pada hakikatnya kita telah Membuat maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya Artinya di sana ada dosa Bagi orang yang melanggar peraturan-peraturan ini Kemudian boleh mengatakan Awja wal-tijaroti min gairi rukshatin. Atau seseorang melakukan perdagangan tanpa mendapatkan izin. Ya, melakukan bisnis, melakukan perdagangan tanpa mendapatkan izin. Awil mutajaroti fimamnuin min hubin nafam. Atau dia berdagang, berdagang atau bisnis di dalam barang yang tidak diperbolehkan secara peraturan. Business barang yang tidak diperbolehkan secara peraturan. Awil tijari limamno en minatijarok, atau dia berdagang menjual barang yang dilarang. Awis safari minuweirijawazin, atau seseorang bepergian yaitu keluar negeri tanpa memakai paspor hanya ilegal. wala syiratin tanpa visa. Pergi ke luar negeri tanpa paspor tanpa visa, dinya adalah perkara yang dilarang di dalam di dalam ee, negara tersebut. Awis safari li safari ilaihi. Atau dia melakukan safar, melakukan pepergian ke sebuah negara yang dilarang dia untuk pergi ke sana. Di sana ada ee, peraturan sebagian negara melarang rakyatnya untuk pergi ke negara tertentu. Apabila seseorang nekat dan pergi ke negara tersebut atau ke daerah tersebut padahal sudah dilarang oleh pemerintah, maka dia telah menelisi pemerintah dan barang siapa yang menelisi pemerintah, maka dia pada akhirnya telah menelisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dhalik min al-amdi di wal qawanin mimma yu'maru bihi wa yunha anhu wa huwa min haythul al-ashli min al-mubahath Faiyajibu al-iltizamu bil-ma'muri bihi minha wajiban bi-amri amri bihi Faiyajibu al-intiha'u anil anhu minha Faiyakunu muharraman binahyi waliil amri anhu Dan setelah itu boleh mengatakan Dan contoh-contoh yang lain Yang berupa peraturan-peraturan Dan undang-undang Yang di situ penguasa, pemerintah atau dia Dia melarang yang pada asalnya adalah boleh, maka wajib untuk disiplin terhadap perintah tersebut dan hukumnya menjadi wajib kerana diperintahkan oleh penguasa dan wajib untuk meninggalkan apa yang dilarang dari peraturan-peraturan tersebut dan hukumnya menjadi haram dengan larangan dari seorang penguasa ini adalah suratul salita ini adalah bentuk yang ketiga yaitu apa? Apabila seorang penguasa memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang mubah atau memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang yang mubah, maka hukumnya apa tadi? Wajib. Maka hukumnya wajib kita melakukan perkara yang mubah tersebut atau kalau dia melarang dia ya perkara yang mubah, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan perkara yang mubah tersebut. Ini kesimpulannya. Baik. Dan ini menunjukkan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah Sekali lagi mereka sangat ketat ya di dalam masalah ini dan mereka mentaati pemerintah adalah karena memang ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi seorang ahlu sunnah dia mentaati penguasanya, mentaati pemerintahnya dengan niat ibadah. Dengan niat apa? Ibadah, karena dia tahu bahwasanya Allah memerintahkan dan dia tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Sehingga ketika datang peraturan, ketika datang undang-undang dan itu tidak bertentangan dengan syariat Maka dia melaksanakan dengan niat untuk beribadah Dan kalau kita niatnya demikian, maka kita mendapatkan pahala Kita mendapatkan pahala Seandainya kita mengemudi kendaraan Kemudian sampai di perempatan ada lampu merah Kemudian kita berhenti dengan niat mengikuti peraturan pemerintah Yang kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada peraturan tersebut. Yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka seseorang mendapatkan pahala. Seseorang mendapatkan pahala. Karena dia melaksanakan itu dengan niat apa? Dengan niat ibadah yaitu mentaati Allah dan dan Rasulnya. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya niat. Ya, sesuatu yang mubah apabila seseorang... Yastaghfirniyah Seseorang menghadirkan niat Maka bisa menjadi Yang nilai pahala bagi bagi seseorang Jadi ini adalah niat seorang muslim Demikian mereka ya Niat mereka di dalam mentaati Pemerintah dan juga penguasa Yaitu karena beribadah Karena niat ingin beribadah kepada Pada Allah nah. Kemudian selanjutnya Suratul Rabia ah. Bentuk yang keempat Syykh mengatakan hafizahullah Iyya'mura bitarki mustahab bin Awfi'li makruhin Penguasa tersebut Menyuruh untuk meninggalkan perkara yang mustahab Menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab Misalnya kita biasa Puasa Senin Kamis Hukumnya apa? Puasa Senin Kamis Mustahab, sunnah Tidak di wajibkan. Kemudian pemerintah melarang kita untuk melakukan kuasa Senin Kamis Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat Apakah kita mengikuti ya aturan tersebut atau kita tidak mengikuti dan terus kita melakukan puasa Senin Kamis. Nanti akan ada penjelasannya dari Syekh Aufi'li makruhin atau beliun menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh. Melakukan perkara yang makruh adalah dibenci. Lalu bagaimana seandainya seorang penguasa menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh? Misalnya apa? Menyuruh kita untuk memakan al-basal. Menyuruh kita untuk memakan bawang merah dalam keadaan masih mentah. Kita tahu bahwasanya memakan bawang merah dalam keadaan masih mentah Dan tidak dimasak, maka hukumnya apa? Hukumnya makro. Bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan kita untuk memakan bawang merah tersebut dalam keadaan dalam keadaan mentah? Apa yang harus kita lakukan? Sheikh mengatakan walahu halatun. Ini memiliki dua keadaan. Alhalatul ula keadaan yang pertama. Ai maslahah. Yang pertama beliau memerintah untuk meninggalkan perkara yang mustahab atau memerintah untuk melakukan perkara yang makroh lghiri maslahah, tetapi tanpa ada maslahatnya, tidak ada kebaikannya hanya menyuruh begitu saja, tetapi tanpa Tanpa ada masalahnya. Maka ghaib yakmu robiqti tiamilai. Seperti misalnya beliau menyuruh kita untuk meninggalkan solat malam, menyuruh kita untuk meninggalkan solat malam. Padahal tidak ada masalahnya, baik untuk diri beliau maupun untuk diri, diri kita. Au ada isuna dirawatip atau beliau melarang kita. Untuk menyuruh kita untuk meninggalkan salat sunnah rawatib yang jumlahnya ada berapa rakaat? 12 rakaat. Beliau menyuruh kita sudah tinggalkan sholat sunnah rawatib yang beliau mau bilang kau beliau. al ayyamul atau beliau menyuruh kita untuk meninggalkan puasa pada ayyamul bid. yaitu yang dilakukan pada tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap bulan. Dan ini hukumnya sunnah. Puasa 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah, maksudnya bukan bukan Miladi. Ini hukumnya sunnah. Bagaimana seandainya pemerintah atau penguasa memerintahkan kita untuk meninggalkan puasa tersebut? Aul Saumil Itnayni Wal Kamis atau puasa pada hari Senin dan Kamis. Aul Kirah Quran atau melarang kita untuk membaca Al-Quran. menyuruh kita untuk meninggalkan membaca Alquran. Wa minal mustahabat dan contoh-contoh yang lain dari perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah. Au ayyamurabi al awali atau beliau menyuruh kita untuk mengakhirkan solat dari awal waktunya. Menyuruh kita untuk mengakhirkan sholat. Harusnya azan, ya kemudian dikerjakan sholat pada waktunya, atau di awal waktunya, tetapi belum menyuruh untuk diakhirkan. Sholat duhur diakhirkan sampai jam setengah tiga misalnya. Ya, atau ee, sholat ee, subuh diakhirkan, sampai menjelang terbit matahari misalnya. Auraf isawti fil masjid. Atau menyuruh kita untuk mengangkat suara di dalam masjid. Dan sudah kita sebutkan, Mengangkat suara di dalam masjid Ini hukumnya makroh Bagaimana seandainya penguasa memerintahkan Au suhur Atau beliau memerintahkan untuk menyegerakan sahur Sunnahnya sahur diapakan? Diakhirkan Bagaimana seandainya penguasa membuat peraturan Sahur harus jam 12 Sahur harus jam 12 malam Akhirnya dia menyegerakan puasa Au ta'khiril fitri saum atau beliau membuat peraturan atau menyuruh untuk mengakhirkan buka puasa. Yang seharusnya dilakukan buka puasa ketika apa? Ketika tenggelam matahari. Kemudian membuat peraturan tidak boleh berbuka puasa kecuali setelah maghrib Wa ghayriha minal makruhat dan aturan-aturan yang lain yang isinya adalah makruhat adalah perkara-perkara yang makruh di dalam di dalam agama. Apa kata beliau? أبا بلا قادة عنها دميك والحكم في هذه المسألة يرجع لحكم الطاعة في ترك ما فيه مصلحة دينية لمن أوجب الله طاعتهم من حيث العموم كالإمام والوالدين والزوج وللعلماء قولان في طاعة الوالدين في ذلك وهما riwayatani anil imami Ahmad rahimahullah setelah itu beliau menyebutkan bahwasanya permasalahan ini atau hukumnya kembali kepada ya permasalahan yaitu mentaati orang yang kita disyariatkan untuk mentaati beliau seperti misalnya orang tua demikian pula seorang penguasa dan ketaatan seorang istri kepada suami kembali kepada permasalahan menaati mereka semua di dalam hal yang tidak ada maslahat di dalam hal yang tidak ada maslahat tidak ada maslahat untuk mereka dan juga tidak ada maslahat untuk untuk kita ini dikembalikan kepada permasalahan ini ya dan para ulama memiliki dua pendapat ada dua pendapat seandainya orang tua kita misalnya Melarang kita untuk melakukan puasa Senin Kamis. Melarang kita untuk melakukan puasa Senin Kamis. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Tapi ternyata beliau melarang kita untuk melakukan puasa Senin Kamis. Tetapi, masalah. Tidak ada masalah di dalam. Cuma ingin melarang begitu saja. Tidak ada masalah untuk beliau berdua. Dan juga tidak ada mudarat bagi diri kita. Maka dalam keadaan demikian, ada dua pendapat. Ya, para ulama memiliki dua pendapat. Dan keduanya adalah dua riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, ia telah diriwayatkan dari beliau dua pendapat ini. Al-Qawlul Awal, pendapat yang pertama, Annahu la yuti'uhuma fi dhalik. Pendapat yang pertama, seandainya orang tua kita, melarang kita untuk melakukan perkara yang mustahab. Contoh, melarang kita untuk melakukan puasa Senin Kamis misalnya Maka dalam keadaan demikian, ada yang mengatakan la yuti'uhuma, tidak perlu kita mentaati keduanya di dalam perkara ini. Wa bihi al-Imam Ahmad fi riwayat. Dan dengan pendapat ini, al-Imam Ahmad yang berpendapat di dalam sebuah riwayat in mana'a al-abawani al ibn as naflan Pada suatu saat Al-Imam Ahmad ditanya oleh seseorang bagaimana seandainya kedua orang tua melarang anaknya untuk melakukan salat yang naflan yaitu salat yang mustahab salat yang sunnah seperti misalnya salat rawatib yaitu salat duha atau salat malam bagaimana seandainya orang tua melarang Anaknya untuk melakukan Solat yang sunnah Apa kata Imam Ahmad? Faqala yudarihima Wayusalli Yudarihima Wayusalli, kata beliau Naklah dia melakukan mudarah Melakukan mudarah Kepada kedua orang tuanya Jadi Masa dengan mudarah Adalah seseorang tetap mengucapkan Ucapan yang baik Ketika di Larang oleh orang tua Untuk melakukan perkara yang mustahak Maka kita tetap mengucapkan ucapan yang Baik Dan juga memperlihatkan sikap yang baik Kepada orang tuanya Tentunya tanpa berbohong Ya tanpa berbohong Kita tetap mengatakan uh, Ucapan yang baik Dan memperlihatkan sikap yang baik Kepada orang tua Wayu soli dan dia tetap salat Jadi dalam pertanyaan ini Imam Ahmad mengatakan dia tetap solat. Karena apa? Karena di sini tidak ada masalah bagi kedua orang tua tersebut dan juga tidak ada masalah bagi diri kita. Maka dalam keadaan demikian dia tetap melakukan mudharoh. Ia tetap berbuat baik kepada orang tuanya dan dia melakukan solat. Kalaulah Ibnul Mufleh berkata Ibnul Mufleh seorang ulama yang meninggal pada tahun 760 tiga beliau adalah murid dari Ibn Taimiyah. Fadahiruhu la fi tarki as Maka zahirnya kata Ibnu Muflih ya mengomentari atsar dari Imam Ahmad ini atau jawaban dari Imam Ahmad ini, zahir dari jawaban beliau, yaitu jawaban Imam Ahmad bahwasanya tidak ada ketaatan bagi orang tua di dalam meninggalkan perkara yang mustahab. Artinya, apabila orang tua kita Melarang kita untuk melakukan perkara yang mustahab dan tidak ada masalah tertentu, maka dalam keadaan demikian kita tidak diharuskan untuk mentaati beliau di dalam perintahnya. Artinya kita tetap melakukan perkara yang mustahab tadi, ia tetap sholat, tetap abah, tetap puasa dan seterusnya, dan terus kita menjaga sikap yang baik kepada kepada orang tua. Nah, wakilarohimahullah dan berkata al Imamu Ahmad rohimahullah, innahu abuho. Uh, Ibn Muflih maksudnya dan berkata Ibnu Muflih innahu abuhu 'an as la yujibu ni sawmuhu wa li abihi ay yanahahu qala Ibnu Muflih fadhahiruhu la tajibu ta'atu fi tarkih qala rahimahullah berkata Imam Ahmad seandainya bapaknya melarang dia untuk berpuasa seandainya bapaknya melarang dia untuk berpuasa Maka Imam Ahmad mengatakan la yu'jibunisauum. Hal yang demikian aku tidak senang apabila dia berpuasa. Wala uhibbu li abihi ay yanhaahu dan aku tidak senang apabila bapaknya melakukan demikian yaitu melarang anaknya untuk melakukan puasa. Ini berarti ada riwayat yang lain. Ini ada riwayat yang yang lain dari Imam Ahmad bin Muhammad mengatakan la yu'jibunisauum. Aku tidak senang apabila dia berpuasa Itu anak tersebut berpuasa Dan aku tidak senang orang tuanya melakukan demikian Yaitu melarang anaknya untuk melakukan perkara yang mustahab Karena yang namanya orang tua Harusnya senang apabila anaknya apa? Melakukan ketaatan Melihat anaknya bersemangat untuk berpuasa Melihat anaknya bersemangat untuk membaca Al-Quran Bersemangat untuk melakukan sholat malam Harusnya orang tua apa? Mendukung dan mendorong dan Alhamdulillah, ya Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada anaknya. Sementara banyak anak-anak yang lain yang mereka tidak punya semangat untuk beribadah. Kemudian Ibnu Muflih mengatakan, Fatwa Hiruoh la tajibu taatuh fitarkhi dan lahir dari ucapan Imam Ahmad ini tidak wajib untuk mentaati orang tua tersebut fitarkhi di dalam meninggalkan perkara yang yang mustahab ونقل ابن مفلح عن kemudian ibnu muflih menukil dari abul barakat dan ibnu tamim bahwasanya tidak boleh yang namanya orang tua melarang anaknya untuk melakukan salat sunnah rawatib Itu Qabliyah dan Ba'diyah, salah sunnah rawatib. Kemudian dia mengatakan, dan yang semisal dengan itu adalah seorang yang penyewa demikian pula seorang suami dan seorang majikan. Yang Seorang majikan ini punya bawahan. Maka tidak sepantasnya dia melarang anak buahnya untuk apa? Untuk uh, melakukan perkara yang mustahab. Demikian pula seorang suami meskipun dia memiliki kuasa maka tidak sepantasnya dia melarang istrinya untuk melakukan perkara yang yang mustahab justru dia senang apabila e, mereka mendekatkan dirinya kepada kepada Allah waqala rahimahullah amma ma yaf'aluhu fil hadri kas salatin nafilati wa nahdhalik fala yu'tabaru fihi idnuhu wala adullu ahadan ya'tabiru wala wajha Walaamul 'ala khilafih, wallahu a'lam. Kemudian Ibnu Muflih katakan, Adapun yang dilakukan ketika dalam keadaan kotor, Itu dalam keadaan mukim, seperti solat yang sunnah dan yang semisalnya, maka tidak dianggap di dalamnya atau tidak diperlukan di dalamnya izinnya. Dan aku tidak menyangka bahasanya ada seseorang yang menganggapnya dan tidak ada. Alasan di dalamnya dan amalan ala khilafi menyelisi perkara ini, wallahu a'lam. Jadi ini adalah pendapat yang pertama. Apabila orang tua melarang kita atau menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab, maka kita tetap berbuat baik dan kita tetap melakukan amalan amalan tersebut. Wakola ibnu Hajar al Haitami, dan ini adalah seorang ulama. لذا لم أذهبش فيه إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معا لم يكن للأبي منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله بركاته ابن حجر الهتمي Apabila seorang anak sudah sampai umur yang roshida. yaitu dia sudah dewasa dan sudah sempurna akalnya. Allah dihuasolahu Mali Maan yang sudah baik agamanya maupun hartanya, maka tidak boleh bagi orang tua untuk melarang dia melakukan usaha. Di dalam perkara yang me me memberi manfaat kepada dirinya Baik di dalam hal agama maupun di dalam dunia Apabila seorang anak sudah sempurna akalnya Dan sudah baik agamanya dan juga hartanya Maka tidak sepantasnya seorang orang tua Mencegah dia atau melarang dia untuk melakukan usaha Yang isinya atau manfaatnya kembali kepada dirinya Baik di dalam masalah agama maupun di dalam masalah dunia dia ingin beramal soleh, dia ingin bersedekah, dia ingin melakukan umrah dan sudah sempurna akalnya, agamanya dan juga hartanya. Wala hibrata biraibatin yataqayyaluha al-aql dan tidak dianggap keraguan yang dikhayalkan, yang dipikirkan oleh bapak. Ma'al ilm padahal di sana ada ilmu atau dia mengetahui bisalahi dini waladihi Dia mengetahui tentang kebaikan agama yang dimiliki oleh anaknya Dan kesempurnaan akal yang dimiliki oleh anaknya Jadi kalau seorang bapak melihat anaknya, bagus agamanya Dan dia adalah orang yang berakal Menimbang perkara dengan akalnya Dan dia mengetahui yang demikian Maka dalam keadaan demikian, tidak semata-mata dia melarang Anaknya tersebut melakukan perkara yang memberi manfaat kepada dirinya baik di dalam agama maupun di dalam di dalam dunia baik kemudian nukilan yang terakhir adalah dari Ibn Mani dan beliau adalah Abdullah Ibn Mani Al-Unaibi wa qala ibnu mani dan berkata ibnu mani jika kanal walidu yanha an syai'in laysalahu fihi naf'un wala gharadun sahihun lil wal waladi fihi maslahatun أو نفع دنيوي أو ديني كما لو نهاه عن السنن الرواتب أو عن الصيام النافلة وليس للوالد نفع في ترك الولد ذلك وليس على الولد ضرر في فعل ذلك فحينئذ الأقرب هو الرواية الثانية عن أحمد أن له أي صومة وَلَاكِنْ يُدَارِ الْوَالِدَا وَيَقُولُ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا Berkata Ibn Mani'ah, boleh mengatakan apabila orang tua melarang dari sesuatu yang tidak ada baginya manfaat dan tidak ada tujuan yang sahih Orang tua melarang anaknya melakukan perkara yang mustahab, yang sunnah padahal tidak ada manfaat bagi orang tua tersebut Dan tidak ada tujuan yang sahih Walil wala difihim maslahatun Padahal anaknya Kalau dia melakukan perkara yang mustahab tersebut Dia memiliki maslahat Dan ada manfaatnya Baik manfaat dunia maupun manfaat agama Anaknya seandainya melakukan perkara tersebut Dia mendapatkan manfaat Tetapi dilarang oleh orang tua Tanpa ada tujuan yang dibenarkan Seperti misalnya melarang anaknya untuk melakukan sunnah rawatib atau melarang anaknya untuk melakukan puasa yang sunnah dan orang tua tidak memiliki manfaat ketika anaknya meninggalkan sunnah tersebut dan anak tersebut juga tidak termudorati ketika melakukan perkara yang sunnah tersebut maka kata beliau maka dalam keadaan demikian al-akrab yang lebih dekat Menurut beliau, yang lebih dekat pendapat yang lebih kuat, buah riwayat ushania adalah riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Dia apa? Bahasanya dia tetap melakukan puasa. Ya ini pendapat Ibnu Ma'ad. Ibnu Ma'ad katakan, silakan dia tetap melakukan puasa, yang selama tidak ada di sana tujuan yang benar dari orang tua, ya dan tidak ada mudarat bagi anak tersebut. Maka silakan dia tetap berpuasa. Walakin yudari alwalid. Tetapi dia tetap melakukan mudarah yaitu memiliki sikap yang baik, akhlak yang baik kepada orang tua. Jadi bukan berarti dia kemudian memiliki sikap yang kasar kepada orang tua, ya cemberut kepada orang tua, tetap dia salat, berpuasa tetapi terus melakukan ya muamalah yang baik kepada orang tuanya. Wa yaqulu lahum qawlan Dan dia mengucapkan kepada orang tuanya Ucapan yang mudah Ucapan yang baik kepada orang tuanya tersebut Dan sambil dinasihati tentunya Sambil dinasihati tentang keutamaan melakukan amal-amal soleh tersebut Siapa tahu justru beliau berdua juga ikut mengamalkan amalan yang soleh tersebut Allahu ta'ala A'lam Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Salah kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama nah. kalau pihak pemerintah melakukan pelanggaran hukum Islam, contoh apabila seseorang melanggar lampu merah kemudian dia kena denda sebagai hukumannya berupa uang, tetapi apabila dia terlambat membayar denda maka dendanya akan berlipat ganda. Bagaimana hukumnya yang demikian? Allah oh. Seorang rakyat atau seorang pelanggar Dia terlambat Di dalam membayar dendanya Kemudian dilipat gandakan Maka berfatwa berpatah Demikian tidak diperbolehkan Dan bagaimana sikap kita Kalau memang Yang terjadi adalah demikian dan Seharusnya kita membayar denda tepat pada Waktunya Jangan sampai kita terlambat Dan apabila terlambat Kemudian dilipat gandakan dendanya Maka tidak ada zaman lain kecuali kita membayarnya Dan seandainya ini adalah sebuah kedoliman Dari seorang penguasa atau pemerintah Maka tidak boleh menjadikan kita Memberontak dan membangkang kepada penguasa Bagaimana itu di dalam hadis yang nah sudah berlalu Dan sudah kita ulang-ulang Kedoliman yang dilakukan oleh pemerintah Seandainya itu memang kedoliman Maka ini tidak menghalalkan kita untuk memberhentak kepada pemerintah yang sah Makanya itu Nabi SAW pernah mengabarkan, mengabarkan di dalam hadir Telah akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka tidak menggunakan petunjuk Nabi Dan tidak menggunakan sunnah Rasulullah SAW Dan ada di antara mereka yang hatinya seperti hati-hati setan Yang ada di dalam jasad manusia. Kau, maka seorang sahabat bertanya keifa asnau ya Rasulullah in adrob tuho atau in adrob tu ya Rasulullah apa yang aku lakukan seandainya aku mendapatkan yang demikian yaitu menemui penguasa yang yang berhati kejam, berhati kasar dan tidak menyayangi manusia misalnya qal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tasma'u bil irsad tasma'u wa tathi'u lil amir indalah engkau mendengar dan taat kepada penguasa engkau mendengar dan taat kepada penguasa mu wa in tharaba dhahraka wa akhadha malaka meskipun dia memukul punggungmu meskipun dia mengambil hartamu Meskipun dia memukul punggungmu, yaitu mendolimi kita di dalam fisik kita. Wa akhada maalak, dan dia mengambil hartamu, artinya mendolimi kita di dalam harta kita. Seperti contohnya tadi, misalnya melipat gandakan denda. Kalau ini adalah sebuah kedoliman, maka kita diperintahkan untuk tetap bersabar. Dan Nabi mengulang lagi perintah beliau dan mengatakan, Fasma wa atir, indahlah engkau mendengar. Dan indala engkau taat Diulang lagi kembali oleh Beliau di awal hadis beliau mengatakan Tasna'u wa tuti'u Amir Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan Fasna'u wa aqiyah Indala engkau tetap mendengar Dan indala engkau tetap taat kepada Penguasa dan pemerintah tersebut nah, Bolehkah kita membadalkan Umrah untuk orang lain diberikan uang tapi kita tidak niat untuk meminta atau cari uang boleh boleh kita memadalkan umrah bagi orang lain atau mewakili orang lain di dalam melakukan umrah dan di dalam hadis seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW bapaknya sudah tua dan tidak mampu untuk melakukan haji dan juga melakukan umrah dan juga bepergian. Bolehkah saya menghajikan bapak saya? Maka Rasulullah SAW mengatakan hujja 'an abika wa qabil. Danlah engkau menghajikan untuk bapakmu danlah dan dalam engkau mengumrahkan untuk bapakmu. Menunjukkan tentang bolehnya membadalkan umrah bagi orang lain. Dan boleh kita mengambil uang yang mengambil uang dari orang keluarganya Dan uang tersebut digunakan untuk apa untuk bukal yang selama berpergian Dengan pulang untuk makan dan untuk biaya kendaraan dan seterusnya Maka diperbolehkan Dan dalam kita menjaga niat Yang menjaga niat dan keikhlasan kita Niat kita adalah ingin berbuat baik kepada saudara kita Ya niatnya adalah ingin berbuat baik untuk saudara-saudara kita Dan bukan hanya segera ingin mencari dunia Wallahu ta'ala a'lam. Apakah diperbolehkan memilih non-muslim dalam suatu pemilihan kepala daerah? Tidak boleh. Kita memilih seorang non-muslim sebagai kepala daerah atau yang lebih bawah dari itu atau yang lebih tinggi dari itu. Allah mengatakan, Ya ayyuhaladzina amanu, la tattaqidul kafirina awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai awliya. Aulia adalah jamak dari wali, artinya adalah diantaranya adalah pemimpin. Dilarang kita untuk menjadikan seorang non-Muslim atau seorang kafir sebagai pemimpin bagi kaum Muslimin. Nah, pemimpin non-Muslim tersebut sangat jujur dan amanah dan baik dalam memimpin suatu daerah dibandingkan dengan pemimpin yang Muslim. Yang namanya orang kafir maka dia adalah zalim. Orang yang kafir adalah orang yang Zolim, karena dia telah berbuat Zolim kepada siapa? Kepada Allah, melakukan kesyirikan Yang melakukan kebukuran mendustakan Rasulullah SAW Maka dia telah berbuat Zolim kepada Allah Azza wa Zal Maka bagaimana dikatakan nah, Selama Al-Aqabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh